Testamentul francez, pista 16. M-am așezat pedale închizând ochii. Simțeam în mine densitatea vibrantă a tuturor acelor vieți și fără să încerc să-mi formulez gândul am murmurat. Ghicesc climatul zilelor și morților și misterul acelei nașteri la Biariț în august 1861. Inimaginabila individualitate a acelei nașteri tocmai la Biariț în ziua aceea cu mai mult de un secol în urmă. Și simt fragilitatea chipului dispărut în 10 mai 1969, o simt ca pe o emoție trăită intens de mine însumi. Viețile acelea necunoscute îmi sunt apropiate. Am plecat în toiul nopții. În locul acela, gardul de piatră nu era înalt, dar partea de jos a pantalonului meu s-a agățat de unul dintre cuiele de bătute în muchea zidului. Era să mă dau peste cap, în întuneric ochiul vânăt al unui lampadar, a descris un semn de întrebare. Am căzut pe un strat gros de frunze moarte. Căderea aceea mi s-a părut foarte îndelungată. Am avut impresia că aterizez într-un oraș necunoscut. Casele lui, la ora aceea, din noapte, păreau monumente dintr-un oraș părăsit. Aerul lui mirosea a apădure umedă. Am început să cobor pe un bulevard pustiu. De altfel, toate străzile pe care le urmam coborau, parcă pentru a mă împinge tot mai adânc, în acel megalopolis opac. Rarele mașini care-mi în cale parcă fugeau de el cu toată viteza drept înainte. Un vagabond, când am trecut pe lângă el, s-a mișcat în carapacea lui de cartoane. A scos capul, vitrina din față l-a luminat. Era un african cu ochii grei, de un fel de nebunie acceptată. Calmă. A vorbit. M-am aplecat spre el, dar nu am înțeles nimic. Era probabil limba țării lui. Cartoanele care l-a posteau erau acoperite cu hieroglife. Când am traversat Sena, Cerul a început să pălească. De câtva timp mergeam cu pași de somnambul, febra veselă de convalescență dispăruse. Aveam senzația că înnot în umbra încă groasa a caselor. Amețeala curba perspectivele le înfășura în jurul meu. În la clădirilor de-a lungul cheiurilor și pe insulă avea aerul unui gigantic decor de cinema în întunericul proiectoarelor stinse. Nu mai reușeam să-mi aduc aminte de ce părăsisem cimitirul, pe pasarela de lemn m-am întors de mai multe ori. Mi s-a părut că aud pași răsunând în urma mea sau zvâcânirile sângelui meu la tâmple. Ecoul lor a devenit mai sonor pe o stradă cotită care m-a antrenat ca un tobogan. Am făcut stânga în prejur. Mi s-a părut că zăresc o siluetă feminină într-un mantou lung care s-a strecurat sub o voltă. Am rămas în picioare fără vlagă sprijinindu-mă de un perete. Lumea se dezagrega. Zidul ce da sub palma mea, ferestrele și roiau pe fațadele livide ale clădirilor. Ca prin farmec s-au ivit câteva cuvinte scrise pe o placă de metal înnegrită. M-am agățat de mesajul lor, așa cum se agață un om gata să se scufunde în beție sau nebunie, de o maximă a cărei logică banală, dar infailibilă îl ține din coace. Plăcuța era fixată la un metru de pământ. Am citit de trei sau patru ori inscripția de pe ea. Nivelul apelor ianuarie 1910. Nu era o amintire ci viața însăși. Nu, nu retrăiam, trăiam. Senzații foarte umile în aparență. Căldura balustradei de lemn a unui balcon suspendat în aerul unei serde de vară. Mirosurile uscate, înțepătoare ale ierburilor, strigătul îndepărtat și melancolic al unei locomotive. Foșnetul ușor al paginilor pe genunchii unei femei așezate printre flori. Părul ei cărunt Vocea ei, iar foșnetul și vocea aceea se contopeau acum cu freamătul crengilor prelungi ale sălciilor. Trăiam deja pe malul curentului pierdut, în imensitatea naturii însorite a stepei. Vedeam femeia cu părul cărunt care, cufundată într-o visare luminoasă, mergea încet prin apă și păreat de tânără. Și impresia aceea de tinerețe mă transpunea pe palierul unui vagon, zburând prin câmpia scântein de ploaie și de lumină. Femeia aceea, în fața mea, îmi zâmbea, dându-și parte șuvițele ude de pe frunte. Genele ei se irizau sub razele a Nivelul apelor ianuarie 1910. Auzeam liniștea cețoasă, clipocitul apei la trecerea unei bărci. O fetiță cu fruntea lipită de geam privea grindă palidă a unui bulevard dinundat. Trăiam atât de intens dimineața aceea tăcută dintr-un mare apartament parizian de la începutul secolului și dimineața aceea dădea în șir în alta cu pietrișul scârțâind, pe o alee aurită de frunzișurile de toamnă. Trei femei în rochi lungi de mătase neagră cu pălării mari împodobite cu voaluri și cu pene se îndepărtau ca și cum ar fi dus cu ele clipa aceea, soarele ei și aerul unei epoci fugare. Încă o dimineață, Charlotte o recunoșteam acum însoțită de un bărbat pe străzile zgomotoase din noi copilăriei sale. Charlotte, cu o bucurie puțin confuză, se joacă de-a ghidul. Mi se părea că disting transparența luminii matinale pe fiecare piatră din pavaj, că văd palpitația fiecarei frunze, că ghicesc orașul acela necunoscut în privirea bărbatului, iar priveliștea străzilor atât de familiare în ochii Charlottei. Am înțeles în clipa aceea că Atlantida Charlottei mă lăsase să întrevăd, încă din copilărie, misterioasa consonanță a clipelor veșnice știrea mea parcă trasau de atunci o altă viață invizibilă de nemărturisit alături de a mea. Așa cum un tâmplar care fasonează de-a lungul zilelor picioare de scaun sau geluiește scânduri, nu observă că dantelele așchilor alcătuiesc pe jos un frumos ornament, scânteind de rășină care atrage prin transparența lui străvezie, astăzi raza de soare intrată pe o fereastră îngustă, înțesată cu unelte, mâine luciul albăstrui al zăpezii. Viața aceea se dovedea acum esențială Trebuia, încă nu știam cum să o fac, să înflorească în mine Trebuia, printr-un efort tăcut al memoriei, să învăț gamele acelor clipe Să învăț să le păstrez veșnicia în rutina gesturilor zilnice în toropela cuvintelor banale Să trăiesc inconștient de veșnicia aceea M-am întors la cimitir chiar înainte de închiderea porții Seara era luminoasă m-am așezat în prag și am început să scriu într-un carnet de adrese, de multă vreme inutil. Situația mea de dincolo de mormânt este ideală, nu numai pentru a descoperi viața esențială, ci și pentru a recrea înregistrând-o într-un stil care rămâne de inventat. Sau, mai degrabă, stilul acela va fi de acum înainte modul meu de existență. Nu voi avea altă viață decât clipele care renasc pe o pagină. Manifestul meu avea să se întrerupă în curând, din lipsă de hârtie. Să-l scriu a fost un gest foarte important pentru planul meu, dar în acel credo grandilocvent afirmam că doar operele create pe marginea mormântului sau dincolo de mormânt a rezistat la proba timpului. Menționam epilepsia unora, asmul și camera de plută a altora, exilul mai adânc decât cavourile și multe altele. Tonul bombastic al acelei profesiuni de credință urma să dispară rapid, avea să fie înlocuit de blocul de hârtie de ciornă, cumpărat a doua zi cu ultimii mei bani, și pe a cărui pagină am scris pur și simplu Charlotte Lemonnier, însemnări biografice. De altfel, chiar în dimineața aceea părăseam pentru totdeauna cripta familiilor Belval și Castelot. M-am trezit în toiul nopții, tocmai întrecuse prin minte ca un trasor, un gând imposibil smintit. A trebuit să-l rostesc cu voce tare ca să-i pot cântări realitatea extraordinară. Și dacă Charlotte mai trăiește? Uluit mi-am închipuit-o ieșind în balconașul ei plin de flori, aplecându-se pe o carte. De ani de zile nu mai aveam nicio veste din Saransa. Charlotte putea deci să continue să trăiască, oarecum ca înainte, ca pe vremea copilăriei mele. Acum ar avea mai mult de 80 de ani, dar în amintirile mele vârsta aceea nu o atingea. Pentru mine ea rămânea mereu aceeași. Atunci s-a înfiripat visul acela, probabil că aureola lui mă trezise, să o regăsesc pe Charlotte, să o fac să vină în Franța. Irealitatea acelui plan făcut de un vagabond întins pe dalele unei cripte era suficient de evidentă ca să nu mai încerc să mi-o demonstrez. Am hotărât pe moment să nu mă mai gândesc la amănunte, să trăiesc păstrând în adâncul fiecarei zile speranța aceea nesăbuită să trăiesc în speranța aceea. În noaptea aceea nu am mai reușit să adorm, înfășurându-mă în palton am ieșit afară. Căldura blândă a toamnei târzii îi cedase locul vântului din nord. Am rămas în picioare privind norii apăsători care se îmbibau, puțin câte puțin, cu o paloare cenușie. Îmi aminteam cum într-o zi, într-o glumă lipsită de veselie, Charlotte îmi spusese că, după toate călătoriile ei prin imensa Rusie, să vină pe jos până în Franța nu ar fi fost pentru ea deloc imposibil. La început, în timpul unor luni îndelungate de mizerie și de rătăciri, visul meu nebunesc avea să se asemene foarte mult cu acea tristă bravadă. Îmi imaginam o femeie îmbrăcată în negru, care, în primele ceasuri ale unei dimineți întunecate de iarnă, va intra într-un orășel de frontieră. Pulpana paltonului ei va fi năclăită cu un oroi, șalul ei gros plin de ceață rece. Va împinge ușa unei cafenele la colțul unei piețe înguste, adormite. Se va așeza la fereastră lângă calorifer. Și privind prin geam fațada liniștită a vechilor clădiri alsaciene, femeia va murmura încet de tot. E Franța, m-am întors în Franța, după o viață întreagă. 2. Ieșind din librărie, am traversat orașul și am pornit pe podul încremenit deasupra întinderii însorite a Garoniei. Îmi spuneam că în filmele de altădată exista un vechi și retlic pentru a parcurge în câteva secunde mai mulți ani din viața eroilor. Acțiunea se întrerupea brusc și pe fundalul negru apărea o inscripție a cărei franchețe, fără ocolișuri, împlăcuse întotdeauna. Doi ani mai târziu sau au trecut trei ani. Dar cine ar îndrăzni să folosească astăzi acest procedeu de modat? Și totuși, intrând în librăria pustie din inima unui oraș de provincie, Oropit de căldură și găsind pe raft ultima mea carte, am avut exact impresia aceea. Au trecut trei ani. Cimitirul, cripta familiilor Belval și Castelo, și cartea aceasta în machetăria colorată a coperților sub eticheta Noutăți din romanul francez. Spre seară am ajuns la pădurea landeză. Voi merge acum, mă gândeam eu, timp de două zile sau poate mai mult, presimțind, dincolo de colinele acoperite de pin, eterna așteptare a oceanului. Două zile, două nopți, grație însemnărilor, timpul dobândise pentru mine o densitate surprinzătoare. Trăind în trecutul Charlottei mi se părea totuși că nu simțisem niciodată atât de intens prezentul. Peisajele de altădată îi dădeau un relief cu totul aparte colțului acela de cer printre smocurile de ace, poenii luminate de asfințit ca o dâră de ambră. Dimineața, reluându-mi drumul, un trunchi de pin scrijelit pe care nu-l observasem în ajun, își picura rășina, gema, cum mi se spunea în ținutul acela. Mi-am amintit fără motiv rafturile din fundul librăriei, literatura Europei de Est. Primele mele cărți erau acolo, înghesuite, gata să îmi dea prin asta o megalomană, între ale lui Lermontov și Nabokov. Din partea mea era vorba de o mistificare literară pur și simplu căci cărțile acelea fusese răscrise direct în franceză și refuzate de editori. Eram un rus ciudat care se apucase să scrie în franceză. Într-un gest de disperare inventasem atunci un traducător și trimisese manuscrisul ca tradus din rusă. Fusese acceptat, publicat și salutat pentru calitatea traducerii. Îmi spuneam mai întâi cu amărăciune, mai târziu cu un zâmbet, că blestemul meu, franco-rus, era mereu prezent. Numai că, dacă în copilărie fusesem obligat să-mi ascund grefa franceză, acum rusitatea mea era cea care devenea condamnabilă. Seara, instalat pentru noapte, reciteam ultimele pagini din însemnări. În fragmentul consemnat în ajuns, scriam În izba mare, din fața imobilului în care locuiește Charlotte, a murit un băiat de doi ani. Îl văd pe tatăl copilului sprijinind de balustrada scărilor, o de lunguiață acoperită cu pânză roșie, un mixicriu. Dimensiunile lui de păpușă mă îngrozesc. Trebuie să găsesc imediat un loc sub cerul ăsta, pe pământul ăsta, în care să mi-l pot imagina pe copil în viață. Moartea unei ființe cu mult mai tinere decât mine repune în discuție întregul univers. Mă repet spre Charlotte. Ea îmi ghicește spaima și îmi spune un lucru uimitor prin simplitatea lui. Mai știi că astă toamnă am văzut un stol de păsări călătoare? Da, au zburat deasupra curții, apoi au dispărut. Așa e, dar ele continuă să zboare undeva în niște țări îndepărtate. Numai că noi, cu vederea noastră prea slabă, nu puteam să le vedem. Așa e și cu cei care mor. Prin somn mi se părea că deslușesc zgomotul crengilor, care era mai puternic și mai persistent ca de obicei. Și cum vântul nu ar fi încetat nicio o clipă să bată. Dimineața descopeream că era zunzetul oceanului. În ajun obosit mă oprisem fără să știu la hotarul unde pădurea se împotmolea în dunele bătute de valuri. Am petrecut toată dimineața pe taluzul acela pustiu, urmărind imperceptibilă creștere a apelor. Când marea și-a reînceput refluxul, mi-am reluat drumul. Cu picioarele goale pe nisipul lud, aspru, aveam să cobor acum spre sud. Mergeam și mă gândeam la poșeta pe care sora mea și cu mine o numeam pe vremea copilăriei noastre, poșeta de pe Pont Neuf, și care conținea pietricelele înfășurate în bucăți de hârtie. Era în ea un verdun, dar și un biariț, al cărui nume ne făcea să ne gândim la cuarț și nu la orașul care ne era necunoscut. Aveam să merg de-a lungul oceanului timp de 10 sau 12 zile și să regăsesc orașul acela în care o fărâmă infimă era arătăcită undeva în străfundul stepei rusești. 3. În septembrie, prin intermediul unui oarecare, Alex Bond aveau să parvină primele vești din Saransa, Acest Mr. Bond era, de fapt, un om de afaceri rus, un reprezentant foarte caracteristic al generației de ruși noi, care, în momentul acela, începeau să se facă remarcație în toate capitalele din Occident. Își ciopârțeau numele americanește, identificându-se adesea fără să-și dea seama cu eroi romanelor de spionaj sau cu extraterestrii din poveștile științifico-fantastice din anii 50. În cursul primei noastre întâlniri, îl sfătuiam pe Alex Bond, alias Alexei Bondarcenco, să-și francizeze numele și să se prezinte Alexis Tonelie, mai degrabă decât să îl mutileze astfel. Fără nicio urmă de zâmbet, mi-a explicat avantajele unui nume scurt și eufonic în afaceri. Avem impresia că înțeleg din ce în ce mai puțin Rusia, pe care o vedeam acum prin acei Bond, Conrad, Fed. Mergea la Moscova și acceptase mișcat de latura sentimentală a comisionului meu să facă acest ocol. Să se ducă la Saransa să umble pe străzile ei, să o întâlnească pe Charlotte, împărea cu mult mai straniu decât să călătorească pe o altă planetă. Alex Bond mersese acolo între două trenuri, conform expresiei lui. Și, fără să ghicească ce însemna Charlotte pentru mine, mi-a spus la telefon ca și cum ar fi fost vorba de un schimb de informații după concediu. Vai, dar ce târg nenorocit e saransa asta! Mulțumită dumneavoastră, am descoperit Rusia profundă și toate străzile acelea care duc în stepă și stepa aceea care nu se sfârșește nicăieri. O duce foarte bine bunica dumneavoastră, nu vă neliniștiți, da, este încă foarte activă. Când am sosit, nu era acolo. Vecina ei mi-a spus că participă la o ședință. Locuitorii din imobilul ei au creat un comitet de sprijin sau așa ceva pentru a salva o izbă veche din curtea lor pe care vor să o demoleze, o clădire enormă veche de două secole. Și deci bunica dumneavoastră. Nu, n-am văzut-o. Eram între două trenuri, iar seara trebuia să ajung cu orice preț la Moscova, dar am lăsat un bilet. Puteți să mergeți să o vedeți. Acum lasă pe toată lumea să intre. Portina de fier nu mai e decât un ciur care va să zică. Nu aveam decât actele mele de refugiat, plus un bilet de călătorie care m-a autorizat să vizitez orice țară în afară de URSS. A doua zi, după conversația mea cu rusul nou, m-am dus la prefectura de poliție ca să mă informez despre formalitățile de naturalizare. Încercam să fac să amuțească în mine gândul care îmi revenea insidios în minte. De acum înainte va trebui să înfrunt o cursă invizibilă contra cronometru. Charlotte are vârsta la care fiecare an, fiecare lună, poate să fie ultima. Din cauza asta nu voiam nici să scriu, nici să telefonez. Mi era o teamă superstițioasă să nu-mi ratez planul prin câteva cuvinte banale. Trebuia să obțin repede un pașaport franțuzesc. Să merg la Saransa să vorbesc mai multe seri de-a rândul cu Charlotte și să o duc la Paris. Vedeam cum se îndeplinesc toate aceste gesturi într-o fulgurantă simplitate de vis. Apoi, brusc, imaginea se turbura și mă pomeneam din nou într-o magmă lipicioasă care îmi împiedica mișcările. Timpul. Dosarul pe care mi se cerea să-l întocmesc m-a liniștit. Niciun document imposibil de găsit, nicio o capcană birocratică. Doar vizita medicală mi-a lăsat o impresie penibilă. Consultația nu a durat totuși decât 5 minute și a fost, la urma urmei, destul de superficială. Starea sănătății mele părea să se fi dovedit compatibilă cu cetățenia franceză. După ce m-a auscultat, medicul mi-a cerut să mă aplec, ținând picioarele foarte întinse și atingându-șu cu degetele. M-am executat, graba mea exagerată a fost probabil cea care m-a indispus. Medicul a părut jenat și a voi uit. mulțumesc, e bine, ca și cum i-ar fi fost teamă ca în elanul meu să nu mă aplec iară. Adesea ajunge un fleac din atitudinea noastră ca să schimbe sensul situațiilor celor mai obișnuite. Doi bărbați într-un cabinet medical strâmt sub o lumină albă nemiloasă, unul dintre ei dintr-o dată se îndoaie, atinge dușumeaua aproape la picioarele celuilalt, și rămâne așa o clipă, așteptând parcă în cuvințarea lui. Ieșind în stradă, mi-au venit în minte lagărele în care, prin teste fizice asemănătoare, se triau prizonierii. Dar gândul acesta, mai mult decât exagerat, nu explica indispoziția mea ci mai degrabă zelul cu care îndeplinisem comanda, l-am regăsit, răsfoind paginile dosarului meu. Am văzut că peste tot era prezentă dorința aceea de a convinge pe cineva. Și cu toate că asta nu mi se ceruse în chestionare menționasem îndepărtata mea origine franțuzească. Da, vorbisem despre Charlotte ca și cum aș fi vrut să preîntâmpin orice obiecție și să risipesc dinainte orice îndoială. Și în prezent, nu mai reușeam să scap de sentimentul că, într-un fel, o trădasem. Trebuia să aștept câteva luni, mi s-a indicat un răgaz, scadența lui sosea în luna mai. Și numai decât, zilele acelea de primăvară s-au umplut de o luminozitate aparte, smulgându-se din cercul lunilor și alcătuind un univers care își trăia propriul lui ritm, în propriul lui climat. Pentru mine, acesta a fost timpul pregătirilor, dar mai ales al lungilor conversații cu Charlotte. Mergând pe străzi aveam acum impresia că privesc prin ochii ei, că văd așa cum l-ar fi văzut ea, cheiul pustiu unde plopii la o pală de vânt, transmiteau parcă un mesaj șoptit, urgent, că simt ca și cum ar fi simțit ea răsunetul pavajului din ta veche, a cărei liniște provincială în plin Paris ascundea ispita unei fericiri simple, a unei vieți lipsite de strălucire. Am înțeles că de-a lungul celor trei ani ai vieții mele în Franța, Planul meu nu-și întrerupsese niciodată cursul lent și discret. De la marginea vagă a unei femei înveșmântate în negru, care traversa pe jos un oraș de frontieră, visul meu se îndreptase spre o viziune mai realistă. Mă vedeam mergând să o iau pe bunica de la gară, însoțind-o până la hotelul în care avea să trăiască în timpul șederii ei la Paris. Apoi, odată încheiată perioada de cea mai neagră mizerie, Începusem să-mi imaginez un interior mai confortabil decât o cameră de hotel, unde Charlotte s-ar simți mai în largul ei. Grație acestor vise, poate am reușit să îndur și mizeria și umilința adesea atroce, care însoțesc primii pași într-o lume unde cartea, organul cel mai vulnerabil al ființei noastre, devine marfă. O marfă vândută la licitație, expusă pe tarabe soldată. Visul meu era un antidot, iar însemnările un refugiu. În cele câteva luni de așteptare, topografia Parisului s-a modificat, ca pe unele planuri în care arondismentele sunt colorate diferit, orașul se umplea în ochii mei de tonuri variate, care nuanțau prezența Charlottei. Existau străzi a căror liniște însorită dis de dimineață păstra ecoul vocii ei. Terase de cafenea unde ghiceam oboseala ei la sfârșitul unei plimbări. O fațadă, un vitraliu care sub privirea ei se învășmântau cu patina ușoară a reminiscențelor. Topografia aceea visată lăsa multe pete albe pe mozaicul colorat al arondismentelor. Traseele noastre foarte spontan aveau să evite îndrăznelile arhitecturale din ultimii ani. Zilele pariziene ale Charlottei aveau să fie prea scurte. Nu vom avea timp să ne familiarizăm privirea cu toate acele piramide noi, turnuri de sticlă și arcuri. Siluetele lor vor încremeni într-un straniu mâine futurist, care nu va tulbura prezentul etern al plimbărilor noastre. Nu voiam ca Charlotte să vadă cartierul în care locuiam, Alex Bond venind la întâlnire exclamase zeflemitor. Dar ascultați oameni buni, aici nu mai ești în Franța, ci în Africa și se lansase într-o perorație care prin conținutul său îmi amintise de cuvintele multor rușnoi. Un Talmeș-Balmeș, degenerarea Occidentului și sfârșitul foarte apropiat al Europei Albe, năvălirea noilor barbari, incluzându-ne și pe noi slavii, adăugase el ca să fie drept. Un nou Mahomed care va arde toate boburgurile lor și un nou Genghis Han care va pune capăt tuturor ploconelilor lor democratice. Inspirându-se din perindarea neîntreruptă a oamenilor de culoare prin fața terasei la care eram așezați, Vorbea amestecând previziunile apocaliptice și speranța într-o Europă regenerată de sângele tânăr al barbarilor. Promisiunile unui război interetnic total și încrederea într-un metisaj universal. Subiectul îl pasiona. Se simțea probabil când de partea Occidentului muribund căci pielea lui era prea albă, iar cultura lui era europeană, când de partea noilor hun. Nu puteți să spuneți tot ce vreți, totuși sunteți prea mulți venetici, își încheia el discursul, uitând că un minut mai devreme lor le încredința salvarea bătrânului continent. Plimbările noastre în visele mele ocoleau cartierul acesta și ghiveciul intelectual rezultat din realitatea lui. Nu pentru că locuitorii lui ar fi putut răni sensibilitatea Charlottei. Prin excelență emigrantă, ea trăise întotdeauna în mijlocul unei extraordinare mulțimi de popoare, de culturi, de limbi. Din Siberia până în Ucraina, din nordul rusesc până în Stepă, cunoscuse toată diversitatea de rase omenești care alcătuiau imperiul. În timpul războiului le regăsise la spital, în egalitatea de plină în fața morții, în egalitatea nudă a trupurilor operate. Nu, nu noua populație a acelui vechi cartier parizian ar fi putut să o impresioneze pe Charlotte, dacă nu voiam să o aduc acolo era pentru că puteai să străbați străzile acelea fără să auzi niciun cuvânt franțuzesc. Unii vedeau în exotismul acesta promisiunea unei lumi noi, alții un dezastru. Dar noi, nu exotismul arhitectural sau uman, îl căutam. Dezrădăcinarea din zilele noastre, mă gândeam eu, e probabil mult mai profundă. Parisul pe care voiam să-l redescopere cu mine, Charlotte, era un Paris incomplet în unele privințe. Chiar iluzoriu. Îmi aminteam de memoriile lui Nabokov, unde vorbea despre bunicul lui ce-și ultimele zile și din patul lui putea zări prin stofa groasă a draperiei strălucirea soarelui meridional și ciorchinii de mimoze. Zâmbea crezându-se la Nisa, la lumina primăverii, fără să bănuiască măcar că murea în Rusia în plină iarnă și că soarele era o lampă instalată de fica lui în spatele draperiei, creând pentru el dulcea iluzie. Știam că Charlotte, respectând întru totul itinerariile mele, va vedea totul. Lampa din spatele draperiei nu o va păcăli. Vedeam privirea rapidă pe care avea să-mi o arunce în fața vreunei indescriptibile sculpturi contemporane. Îi așteptam comentariile pline de un umor foarte subtil, a căror delicatețe nu ar face decât să sublinieze obtuza agresivitate a operei observate. Avea să vadă și cartierul meu pe care voi încerca să-l evit. Va merge acolo singură, în absența mea, în căutarea unei case, pe strada Ermitaj, unde locuia o dinioară soldatul din primul război mondial, care-i dăduse un ciob feroz, numit de noi Verdun în copilărie. Știam că voi face tot posibilul ca să nu vorbim despre cărți, și că vom vorbi despre ele totuși mult, adesea până târziu în noapte, căci Franța, evită într-o zi în inima stepei de la Saransa, își datora nașterea cărților. Da, era în esență o țară livrescă, o țară alcătuită din cuvinte, ale cărei fluvi și roiau ca niște strofe, ale cărei femei plângeau în alexandrin, iar bărbații se înfruntau în sirvente. Sirvente, poem satiric sau moral, inspirat de obicei din actualitatea politică. Când eram copii, descopeream Franța astfel, prin viața ei literară, prin materia ei verbală mulată într-un sonet și cizelată de un autor. Mitologia noastră familială confirma că un volumaș cu coperțile uzate și cu cotorul aurit o urma pe Charlotte în toate peregrinările ei, ca o ultimă legătură cu Franța, sau poate ca o promisiune constantă de vrajă. Franța se confunda pentru noi cu literatura ei, iar adevărata literatură era vraja prin care un cuvânt, o strofă, un verset ne transportau într-o clipă veșnică de frumusețe.